Tis. Sveriges Radio Redan i hallen så ser jag att allt är kaos Det ligger böcker, papper och saker utspridda överallt Och så ligger det salt över hela golvet Seattle, 17 april 1991 Under mystiska omständigheter hittas den framgångsrika musikproducenten Christopher Keyes död i sitt hem och sen öppnar jag dörren till sovrummet- och bara står där. Jag kan inte röra mig. Det är som att jag har frusit fast- och tittar på mig själv utifrån. I Seattle anser många fortfarande- att fallet, Kristoffer Keyes förblivit ett olöst mysterium. Polisen och rättsläkarna säger- att han dog en naturlig död. Hans närmaste däremot- beskriver det som en utomjordisk förbannelse. Men vad var det som egentligen hände- musikproducenten från Seattle? Du lyssnar på UFO-podden med mig, Moa Gammel. Utomjordiska berättelser baserade på verkliga händelser. Det här avsnittet kommer handla om- vad som hände i Christopher Keyes- om en utomjordisk förbannelse. Jag tror att det började när vi pratade om hans kärleksliv. Eller kanske avsaknaden av det. Den enda som hade kontakt med Christopher Case de sista dagarna i hans liv- var barndomsvännen Sammy Sauder. Hon minns hur Christopher, en helt vanlig 30-åring, fick sitt liv krossat. På bara en vecka. Och allt började med kärleksproblem. Jag började tröttna på att han hela tiden klagade. På att han inte träffade någon. Och på att han var singel. Men vad ska han klaga på egentligen? Han var ju en snygg, straight kille i musikbranschen. <här> nej men snälla, vad du, nej men nu får du ge dig så här, men jag orkar inte. Ja, men säg då. När var sista gången du träffade någon? Sista träffade. Och du får inte säga ditt ex. Det var för tre år sedan, okej? Okay? Det är onsdag den 10 april 1991. Sista säsongen av Dallas visas på tv- mobiltelefonen håller på att bli en grej- och Sammy och Christopher- pratar med varandra så ofta de kan. Det är nästan en hel kontinent mellan dem. Sami lever ett lugnt liv i Fayetteville- på östkusten- och Christopher, som älskar storstadslivet- bor i centrala Seattle- 90-talets mecka för musiknördar. Alltså, lyssna, jag- jag förstår inte när jag ska hinna jag, Och säg inte nu att jag har för mycket att göra För att jag har liksom ett band som jag jobbar med som håller på att Breakas. jag håller på med skit mycket viktiga PR-grejer Ja han jobbade som utkast, producent och, och manager Och, och tog hand om olika managers. band och deras affärer liksom. och han älskade verkligen sitt jobb Och musiken han håller på med 90-talet var ju fullt av Grunge killar som försökte vara häftiga Men han var mer en slags kulturentreprenör Någon som verkligen gjorde det för att de brann för det och sen var han eh, Den varmaste människan som jag har känt Någonsin <laughs> Vadå, när, när du ska hinna Okej, okej, okej, okej, okej Du har okay, okay, okay, okay, okay. rätt, du är rätt. Aha. Eh, Nej men jag kom faktiskt på när jag hade min senaste dejt <laughs> Jaha, vem då? Eh, mitt ex, för tre år sedan <laughs> oh, Fan, jag hatar att du har rätt mm, Okej, okay, no, men vet du vad? Okej, okay, nu har du det så här. Jag ska åka till San Francisco imorgon. Mm. Och eh, nu lovar jag dig och mig att jag, Christopher Case, ska mm. gå ut och träffa lite folk då. Alltså, det här är ett mirakel. <laughs> Lova mig dyrt och helt att du ska göra det här. Ja, Lova ja mig. Jag, ska, nej men, jag lovar. Bra. Det är flera saker som kommer gå fel under resan till San Francisco. Jag får ringa mig efteråt. Jag, jag måste verkligen ringa på nu. Okay. Okay. Men det vet ingen av vännerna om när de lägger på den kvällen. Hallå? Hallå? Hallå. Sami. Ja, hör ja, ja jag hör dig. Christopher har fått låna en mobiltelefon Aha. från musikbolaget i San Francisco och testar att ringa Sami. Ja, ja, det är helt sjukt. Alltså, är, du, är det San Francisco Men, eller? En kvart, en kvart här. Ja, exakt. Ja, det är ja, mobiltelefon. I det här laget är en mobil lika stor som en resväska och att ringa någon kostar en förmögenhet. Alltså det är future is calling! Ah. Det är otroligt. Ja, det är helt, ah, det är helt sjukt. Alltså folk tittar på mig som att jag är från rymd eller någonting. Jag säga det, här. det är helt otroligt. Är du i San Francisco, eller? Nu kommer du bli så stolt över mig. Christopher har en till sensationell sak att berätta för Sami. Han har varit på dejt. Ja, men det är klart jag minns det här samtalet. Han var så glad, liksom. Det var en så stor grej för honom. Han hade varit på dejt på jättelänge. Och han var så pigg och energisk och upplyft som en bara kan vara efter ett fint möte med någon. Via en kollega på musikbolaget har han fått numret till en kontaktförmedling i San Francisco för unga entreprenörer. Han blir ihopmatchad med någon direkt och går iväg för att möta sin blind date. Och vet du vad det bästa är? Vad är för något? Hon jobbar också med musik. Men Chris... Det här är jättebra Ja, jag vet och, alltså, det, är, och det är något europeiskt musiklag Som jag, jag känner inte till vilket var Men hon, hon verkar ha värsta drömjobbet Alltså hon sitter och letar upp Gammal 60-tals musik men, men Chris, det här är ju för bra för att vara sant Fattar du hur mycket vi hade att snacka om? Ja, men, men ska ni ses igen eller? Ja, det ska vi, vi eh, Nu såg vi bara att tog en kaffe snabbt och så Men eh, det var faktiskt hennes idé Att vi ska ses igen Så det blir middag imorgon innan jag åker hem Chris. Jag tar med tillbaka allt som jag har sagt Tack. om ditt torra kärleksliv. Tack så mycket. Det betyder väldigt mycket att höra det från dig sen faktiskt. <laughs> Nej men på riktigt alltså det, inte, det känns spännande faktiskt här. Hon, alltså hon har så himla himla fina ögon. Jag vet inte vad jag ska säga men de, de, ja, de är speciella på något sätt bara. Han sa att hon hade så speciella ögon och jag minns att jag la på luren och var så glad för hans skull och tänkte att det är något speciellt med den här tjejen och att det kanske hon som är hon Men ingen av dem anar då exakt hur speciell den här dejten ska bli Mr. Case? No. Det är lördag den 13 april Christopher har bokat bord på en fiskrestaurang i Fisherman's Wharf i San Francisco's hamn Christopher är nervös, tidig och beställer en öl i baren. Han stirrar ner i glaset när han plötsligt rycker till. Hej! Oh, hej! Mm. Ah, hey, hey. Kvinnan kastar hey. sig över honom för att kramas. Ah, ja. Hej, Hon är något äldre än Christopher, mm. har långt mörkbrunt hår och gröna ögon. Hej, hej, hej. Hon håller honom nära till sig, <laughs> tittar djupt in i hans ögon och ler Ska vi gå och sätta oss? Christopher är stel som en pinne. Han var ju nervös såklart. Man får inte glömma att han inte hade varit på dejt på länge. Och dessutom hoppades att hon skulle vara kärleken i hans liv. Vill ni ha något att tycka? De sätter sig vid ett bord med vita pappersdukar. Tvåglas Kvinnan tittar knappt på menyn. Gärna. Hon har bara ögon för Christopher. Jag minns att han berättade att hon var... Rätt på, liksom. Eh, redan från första kramen. Och hon var väl också nervös. Men det var lite märkligt för... Sen så tog hon plötsligt upp en freestyle. Du måste lyssna på det här. Ja, men vi, vi kan väl bara ta det... Nej, vi gör det nu. Ja, jag bara... Det, det känns lite... Jag vill att du ska lyssna på den. Kvinnan böjer sig över bordet. Jag tänker på dig varje gång jag hör den. Och sätter på Christopher lurarna. Lyssna bara.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 Kristoffer tar snabbt av sig lurarna och sträcker tillbaka dem till kvinnan. Han är generad och känner sig stel. Då fattar hon tag i hans händer och styrrar på honom. Du, ska vi inte bara strunta i det här och dra? Chris fattade ingenting och han tyckte det började bli rätt obehagligt att hon inte släppte honom med blicken. Hi, <laughs> ja, jag vet inte... Um... Mm -hmm. eller vad hur tänker du då jag menar jag, jag kan tänka mig att vi sitter bara här lite så det är så romantiska filmer mm -hmm. vad va ska man svara på det egentligen det lät som att de skulle vara typ Bonnie and Clyde eller som att de skulle vara ihop Christopher skruvar på sig men han står släpper honom inte med blicken. Mm -hmm. ähm, vi... så alltså, vi kanske inte är riktigt där än, än då, va. Jag ska dra Jag menar det här är, det ju en kul grej. Stämningen blev förändrad. Hon fick något så svart i blicken. Varför har du i så fall gått på två dejter med mig? Med blicken fokuserad på Christopher håller hon fortfarande kvar hans händer. Hon håller dem så hårt att det börjar göra ont och Christopher försöker dra sig ur hennes okay. grepp. Förlåt, nu kan du släppa min händer. Han kollade ner på sina händer för att ta sig loss. Vafan. Men händerna ser inte ut som de gjorde innan. Och då är hans händer pyttesmå jämfört med hennes. Verkligen pyttesmå. <här> Christopher blundar hårt. Och när han öppnar ögonen så är händerna normala igen. Du kommer att få ångra att du har lurat mig. Släpp, släpp mig, släpp mig. Kristoffer blir så rädd att han reser sig från bordet Ursäkta? och rusar ut från restaurangen. Ursäkta, kan jag hjälpa till med något? Servitrisen vittnar senare om att hon undvikit att ta upp beställningar vid Kristoffers bord. Hon sa att det hade varit en konstig stämning där och vill inte gå emellan. Han springer ut i parkeringen och till sin bil- han skakar och fumlar med bilnyckeln. Men till slut får han upp dörren och sätter sig i förarsätet. Och så plötsligt, från ingenstans... Så sitter hon i baksätet, bara några centimeter från honom. Vet du vad? Jag kommer ångra dig. Det finns fler som jag. Många fler. Många fler. Jag, jag, jag vet inte vad jag har gjort. eller vad Men jag har absolut inte varit meningen att lura dig på något sätt. Jag, jag vet inte varför. Trodde du verkligen du skulle komma undan? Mm. kunde du tro att du skulle komma undan. Kan du bara låta mig ha. Jag vet att du inte kan komma undan mig. Det finns allt fler. Men när han fick upp dörren så var han försvunnen. Ja Kristoffer sitter tyst kvar i bilen. Han skakar fortfarande. Han vet inte vad han varit med om, men han har en stark känsla av att ingenting någonsin kommer att bli sig likt igen. Okay. Dagen efter kör han hem till Seattle och ringer till Sammy direkt när han kommit hem. Då berättade han ingenting. Eller, han berättade om fiskrestaurangen och vinet och låten. Men ingenting om hur det egentligen hade slutat. Sen sa han bara att de inte skulle träffas igen. Jag önskar bara att han hade sagt något redan då. Som vanligt pratar de länge och lägger på luren först när det är dags att sova. Men ingenting kommer någonsin bli som förut. I alla fall inte för Christopher. Två dagar har gått sedan Christopher återvände hem från San Francisco. Och någonting är verkligen fel. Semi, hör du mig? Hallå, hör mig? Ja, jag hör dig. Jag minns varenda detalj i det där samtalet. Han som vanligtvis är så lugn och sansad. Fattade osammanhängande jag, och var helt uppe i varv. Jag, jag måste ha din hjälp nu för jag förstår inte någonting om vad det är som händer här nu. Och så berättade han allt som hade hänt i San Francisco. Och han nästan grät när han berättade om, om händerna och om hennes ögon och om vad som hade hänt i baksätet. Men Christopher berättar någonting mer för Sammy. Någonting som har hänt de senaste två nätterna. Det är kvinnan från dejten. Va, vad är det som har hänt? Eh, jag... Eh somnar som vanligt och sen eh, vaknar jag mitt i natten av att jag drömmer en massa mardrömmar om henne och när jag vaknar så eh, så spelas den här låten eh, fortfarande som hon spelade på restaurangen. Så tänker jag att jag är ju nyvaken så jag drömmer fortfarande eller någonting. Vad pratar du om? Du drömde väl? Nej, jag gör inte det. Det är för att musiken spelas i rummet och så står hon där framför sängen. Jag förstår Lyssna nu bara. Nej. Och då, då står hon inte där själv Utan det står det fler som liknar henne runt om i hela rummet Och de Ja, så jag vet inte, jag fattar ingenting Det bara känns som att, jag vet inte Jag vet inte, men det bara, jag vet. Det känns som att det är farligt på något sätt Som att de Vill någonting Eller som att de liksom Och så är det en sak till Hon finns inte Hon finns inte Christopher har ägnat de senaste dagarna åt att försöka kontakta kvinnan. Han vill be henne att sluta med det hon håller på med. Men han hittar varken namn eller nummer i telefonkatalogen. Och hennes profil är borttagen från kontaktförmedlingen i San Francisco. Förstår du? Jag har letat... I var varenda telefonkatalog efter hennes namn och hennes nummer Och jag ringde telefon, eh, den här förmedlingen i San Francisco Hon finns inte så hon hade funnits där Men, men det är klart De inte att hon finns hon hon Men hon måste finnas, det här är något missförstånd De har gjort fel, du har tagit fel på namnet, någonting Det är klart Nej, att hon finns inte. Men du är bara utsliten ja, gör som alltså... jag säger nu Gå och lägg dig, blunda, så sover mm. du nu Och så ringer du mm. mig imorgon när du vaknar, okej? Okay? Mm. Nej, hejdå. Han gör som Sami säger och försöker lägga sig för att sova. Jag hade ingen aning om att han menade allvar. Om jag bara hade fattat det så hade jag ju satt mig på ett plan till med en gång. Mm. <skratt> Christophie Case sover oroligt i sitt hus <skratt> i Seattle det kommer att ångra att Åh, mm. Snälla <skratt> ja, lämna mig fler Snälla lärme mig fler Snälla mig det. Det finns fler som är Du kommer att ångra oh, att jag lurar Jag, jag inte Ja, oh, mm. Morgonen är på så får han syn på små, små skärsår längst ut på fingerspetsarna. Vad exakt som sker under nätterna vet bara Christopher och kvinnan. Ja, det är klart att jag minns honom. Han strecklöst, kan du tänka dig? Han sträcklas allt. Allt, allt. Det här är Ann Taylor. Hon driver en bokhandel i norra Seattle som är specialiserad på religiösa, okulta och övernaturliga fenomen. Ja, det händer ju aldrig någonsin att någon kommer hit och så. Men den mannen, han var bestämd. Han bad mig ta fram allt på konspirationsteorier, intelligent liv, ja aliens. Jag trodde han skämtade. Det är ju som att be mig om allt här inne. Jag försökte ringa honom flera gånger dagen efter för att höra hur det hade gått. Men han var inte hemma. Det var, det var mycket senare som jag fick veta att han var i den där bokhandeln. Där i hörnet satt han vid läsbordet. Jag gick ju artigt fram och, och, och frågade vad han letade efter. Men då svarade han att jag skulle hålla mig undan och jag har respekt för mig såklart för det är ju somliga som vill ha i fred men jag har märkt till en grej nämligen att han måste ha skadat sig på något sätt för han hade plåster längst ut på alla fingrar och så hittade han den där David Icke-boken nästan hälften av alla amerikaner för att någon form av utomjordiskt liv existerar. Av dem tror 4% på det som författaren David Icke skriver i sin bok The Biggest Secret. Han beskriver en grupp av intelligent liv som besitter mänskliga skepnader, shapeshifters. Nu för tiden räcker det med en sökning på Youtube. Det kommer upp videomaterial på nyhetsankare som för en sekund får förändrade pupiller. Eller kändes här som får förstorade händer i intervjuer? Han menar att de är shape-shifters och beskriver dem som vackra, manipulativa och livsfarliga. I boken står det att de kan få vilken människa som helst att göra vad som helst och att de ska ses som extremt farliga. Det har nu gått en vecka sedan San Francisco. Under de senaste dagarna har Christopher knappt sovit någonting. Varje natt vid samma tidpunkt sker de nattliga attackerna. Han försöker hålla sig vaken för att slippa kvinnan men så fort han somnar till vaknar han direkt av att hon står framför honom och sen lika snabbt är borta igen. Men varje morgon hittar han fler sår. Ett på kinden, ett på armen, ett tredje på bröstet. Så han tar in på ett hotell. I hotellrummet bär han fram stolar, drar en byrå och ställer tvn framför dörren och tänder alla lampor. Och det säger någonting om hur desperat han var eller om hur rädd han var. Jag försökte ringa honom flera gånger den kvällen och fick inget svar och tänkte väl att han sitter för försjunken i sitt musikarbete som vanligt. Men så var det inte. Han tänkte väl att hon inte skulle komma dit. Att han skulle kunna få vara i någon slags säker zon och få vila och sova ut. Men det hjälper inte. Det finns ingen säker zon. Mm. Det är Puff att rena dig från det negativa. Jag de är rena. Jag är rena. är rena. Jag han hade checkat in nio på kvällen och sen två på natten hade han bara dragit därifrån. Du måste lämna nyckeln! Hotellpersonalen vittnar senare om att rummet var lämnat i kaos. I sängen fanns blöta lakan med blodfläcka på och städpersonalen hade vägrat städa rummet på flera dagar. De sa att känslan där var märklig och de vägrade gå in. Klockan halv åtta den 17 april 1991 vaknar Sam Sauder i sitt hem. Jag minns det som att jag visste att något var fel redan när jag vaknade. Telefonsvararen blinkar rött som den gör när någon har lämnat ett meddelande. Jag hade somnat rätt sent kvällen innan så jag tyckte det var märkligt att någon hade ringt ännu senare och pratat in på telefonsvararen. <skratt> <skratt> Hej Sammy, Hej. förlåt att jag inte har ringt men det har varit lite mycket här nu det senaste. Jag andades ut och han tänkte att, åh vad skönt, det var nog bara jobbet som hade stressat honom. Du vill inte bli orolig nu utan... Uh... det är klart jag blev. När någon säger att du ska bli orolig så blir du orolig. Alltså det här slutar inte men... Christopher berättar att han återvänt hem igen. Men det är så langt var jag någonstans. De, de är med här. Han sa att det var allvarligt. Roll. Att han var rädd att han skulle överleva. Jag vet att jag... Jag vet att jag, jag kunde inte klar den här natten. Jag vill bara säg och natt säga mig och förväl och jag lägger på nu. Men du inte i mitt hjärta. Älskar du mig? Du är det. Jag bara ringde och ringde och ringde- men det var ingen som svarade. Sami ringer polisen i Seattle. De förklarar att ingen har hört av sig om någon man i Kristoffers ålder- och att i nio av tio fall är det inget att oroa sig för- när en vuxen är borta. De säger att någon ska åka förbi och knacka på Kristoffers hus under dagen. Men Sami vet att någonting är fel- och sätter sig på ett plan till Seattle. Mr. Case, det här är King County polis. Polisen är redan där när jag kommer. Kan jag öppna? Hallå, är det någon hemma? Spring ringer fram till dörren. Hallå? Skakar jag när jag tar fram Chris extra nycklar. Jag har inte att de Skriket mig. Jag går in genom dörren och ser att allt är kaos. Att Det ligger böcker och papper och saker överallt så ligger det salt över hela golvet. Alltså det, det var ju ett rutinbesök. Det ringer oroade vänner och bekanta till oss varje dag. Men vi kunde ju konstatera direkt att det, det är någonting annorlunda som har hänt här. Och så öppnar du dörren till sovrummet. Och bara står där. Jag, jag kan inte röra mig. Det är som att jag tittar på mig själv utifrån- Mitt hjärta bara bankar. Som om det ska hoppa ut ur bröstet. Och, och där ligger han. Mitt på sängen. Fullt påklädd. Och han håller händerna för ansiktet. Och det ser så sjukt ut. Och fingrarna är såriga. Och det syns, det syns verkligen att han har skyddat sig mot något. Sami går fram till sängen där hennes vän ligger. Jag, jag tänkte hela tiden att eh, han skulle ta bort sina händer från ansiktet och att han skulle vakna Rör inte kroppen! Så jag sträcker jag fram ena handen mot hans bröst och huden var så kall Kristoffers hjärta har stannat Poliserna som anlände till platsen säger i ett uttalande i Seattle Times den 17 april att det är något misstänkt med dödsfallet. Som vi såg det med den bevisföringen som fanns kunde det bara vara självmord, naturlig död eller det vi brukar kalla någonting annat. Rättsläkarna fastställde dödsorsaken till akut myokardit trots att det är ovanligt för någon med Christophers fysik och hälsa. Dessutom missbrukar han inte och hade inga sjukdomar i släkten. Alla som har hört Chris sista meddelande måste ändå ställa sig frågan. Hur kunde han veta? Han visste ju att han skulle dö den natten. Han sa ju farväl till mig. Hon gjorde något med honom. Jag vet det. Ja, hur förklarar man att Christopher Case kunde förutse att hans eget hjärta skulle stanna- Vissa kallar det akut myokardit. Andra kallar det en utomjordisk förbannelse. Samu, jag vet att jag inte kommer klar den här natten. Du har hört Ufo-podden i P3 utomjordiska berättelser inspirerade av verkligheten en produktion av Sveriges radiodrama med mig Moa Gammel. I rollerna Adam Lundgren Lisa Ekdal Jolanda Boom Ramirez Manus Matilda von Essen Personregi Manuel Kobas, Ljuddesign Frida Englund Producent Sara Lundin. Om du vill veta mer om det verkliga fallet så hittar du UFO-podden i P3 på sociala medier.